Příběh Šukry. Kniha 4, 4 až 6. Vasišta pokračoval. O rámo, jediným způsobem, jak překročit tento velkolepý oceán stvoření, je ovládnutí smyslů. Nic jiného nepomůže. Jeli člověk obdařen poznáním získaným studiem svatých knih, a přebýváním ve společnosti mudrců a máli své smysly pod kontrolou, pak pochopí, že žádné objekty vnímání neexistují. Rámo, to vše je mysl. Je-li vyléčena mysl, pak je vyléčena i iluze projeveného světa. Díky své schopnosti myslet vytvoří mysl to, čemu říkáme tělo. Nefunguje-li mysl, žádné tělo není vidět. Proto léčba psychické nemoci, zvané vnímání objektů, je léčbou na světě nejdůležitější. Mysl vyvolá mylné představy. Vytvoří představy zrození a smrti. A přímým důsledkem jejich myšlenek je i to, zda je omezená či osvobozená. Ráma se zeptal. Svatý muži, řekni mi prosím, jak může tento obrovský svět existovat v mysli. Vasišta odpověděl. O Rámo, je to jako s vesmíry deseti synů světce jménem Indu. Je to jako s přeludem krále Lavany. A jako další příměr ti nyní budu vyprávět příběh mudrce jménem Šukra. Před dávnými časy prováděl mudr z Bhrgu, na vrcholku hory pokání. Jeho syn Šukra byl v té době mladík a zatímco otec seděl nehnutě v meditaci, Šukra obstarával jeho potřeby. Jednoho dne spatřil Šukra na obloze překrásnou nymfu. Touha po ní rozrušila jeho mysl a pohled na krásného Šukru rozrušil zase mysl nymfy. Přemožen touhou, Šukra zavřel oči a v myšlenkách ji následoval až do nebe. Zde viděl zářící nebeské bytosti, bohy i s jejich družinami, nebeské slony a koně. Spatřil samotného stvořitele Brahmu i další božstva vládnoucí tomuto vesmíru. Viděl dokonalé bytosti, slyšel nebeskou hudbu a navštívil nebeské zahrady. Poznámka Dokonalá polobožská bytost či dokonalý mudrc se nazývá Sidha a neobvyklá schopnost, kterou bývá Sidha obdařen, se nazývá Sidhy. Konec poznámky Nakonec spatřil i krále nebes Indru. Ten seděl ve vší majestátnosti obklopen neskonale krásnými nymfami které ho obsluhovali. Poté, co Šukra Indru pozdravil, vstal Indra strůnu, pozdravil mladého Šukru a žádal ho, aby zůstal v nebi co nejdéle, s čímž Šukra souhlasil.